Спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів!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 Це з місцевими школярами, і всі разом стають очевидцями змін кінця 80-х років минулого століття, перші мітинги, розмови про незалежність, синьо-жовтий стяг. Як я руйнувала імперію, переповнена національним колоритом? Тут тобі і самобутня баба Софрониха, яка відстоює церкву, але водночас вірить у відьомські чари, і легенда про кітку Едельвейс, і жартіливі пісні, та місцеві діалекти. А ще неймовірні боковинські імена – Півонія, Фіалка, Калина. Стринки о повісті «Зірка Мензетюк. Як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаймо. Скандал на святі Повернувши вранці до півоні, я побачила її в новому платі синтетичного шовку білого в рожевий горошок. Ти сьогодні нарядна, зауважила я, бо неділя... Крутнулася вона перед зеркалом. «Скажи, тільки чесно, я не схожа на рожеве порося?» «Ненавиджу ці дурні горохи!» Я запевнила, що плаття непогане. Не фонтан, але може бути. Воно личило до її рум'яних щік і білявих кучерів. Хм, «Красненько, дякую!» «Значить, я схожа на порцелянову ляльку!» Пхикнула півоня. «Але кращого нема. Фіалка холєра свої речі ховає від мене». «Ходімо! Я готова!» Коло церкви ми побачили Ігрека. Він стояв, зіпершись на велосипед і чекав на нас. Не виглядало, щоб він зібрався на свято. Хлопець був у звичній, уже вицвілій футболці з надписом «Металіка». Ігрику, привіт!» – замахала руками півоня. «Доброго ранку!» – привітався хлопець. Проте його вигляд не віщував нічого доброго. «Ти чого такий похмурий?» «Не стої ноги встав? А де Микола? Невже він не піде на мітин? засипала його питаннями півоня. «Я чекав на вас». Ігрик пропустив її питання мимо вух. Хотів розповісти новий анекдот, свіжесенький. Ми з півонею перезирнулися. «Звичайно, розказуй, сьогодні ти якийсь дивний. Скоро й ви здивуєтеся. Отже, слухайте». Дивиться вовк, а шкодиться колобок. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Я не колобок, я чорнобильський їжачок. У мене від радіації голки повипадали. Не смієтеся? Не подобається? Це старий анекдот ігреку, сказала я. Ага, старий, а тепер послухайте свіжий. Дивиться вовк, аж котиться колобок. Колобок, колобок, я тебе з'їм. «Я не колобок, я чернівецький їжачок. У мене алопеція». «Що-що?» – перепитала півоня. «Алопеція». Запам'ятайте це слово, дівчата. Воно означає «облесіння». Ми, не розуміючи, перезернулися. Це нова чернівецька хвороба. Діти в чернівцях почали лисіти». Кажуть, що військові перевозили містом техніку і щось розлили в самому центрі. Чи то щось отруйне, чи радіоактивне. А тепер через те біда. Чого ж ви не смієтеся? Лисі діти, хіба не смішно? Вдавано засміявся Ігрек, а в самого очі аж ятрилися болем. Не може бути. Ніхто ж нічого не каже. Ні по телевізору, ні... Ага, жди, скажуть тобі. Їм головне, щоб не було паніки. Про аварію в Чорнобилі казали? Спитай її. Ігрик кивнув на мене. Вигнали людей на демонстрацію. Ми досі нічого не знали б, якби за кордоном не піднявся шум. Я добре пам'ятала ту першотравневу демонстрацію. Наш клас крокував під радіоактивним небом, вимахуючи перед трибунами гілками штучного яблуневого світу. Нас винищують як кроликів, Голодомором, Чорнобилем, тепер цією алопецією. Господи! Господоньку, тоненько зойкнула півоня і затулила рот, а очі, як сполохані миші, забігали туди-сюди. В нашої калинки також. Вчора мама звернула увагу, що в дитини чогось волосся сиплеться. Це що, теж Алопеція? Чи не вона? Може, і ні. Ті діти облесіли повністю, розгубився Ігрек. Йой, людоньки. Що ж робити? Я мовчала, в пам'яті зрінула Шевченкове. Погибнеш, згинеш, Україно, не стане знаку на землі. Невже збувалося, як обзареве пророцтво? Спочатку Чорнобиль, потім отруїли хімічними відходами Дністер, тепер от на черзі Чернівці цей мальовничий зелений закуток між горами. Я спробувала згадати, що в Шевченка сказано далі, чи є, бодай, слово надії, але більше нічого не згадувалося. «Ходімо на мітинг», – раптом заквапилася півоня. «Може, там щось скажуть?» «Ага», – казав глухий, почуємо, казав сліпий, побачимо, – похмуро пожартував Ігрек. «Ти не підеш?» Ні, там буде суцільне, ура, ура, я хотів попередити вас, що біда, хоча що-то поможе. Ми також хотіли, я звертнула на півоню, говорити чи ні, але вона була надто перейнята печальною новиною. Ми хотіли тебе попередити, що Ніночка дошукується, хто дразнив папу Запотіцького. Вона здогадується, що то були й ми, і погрожує вжити заходів. До дідька, Хай вживає, лейнувся Ігрик. І все ж, я благально глянула на хлопця. Постарайся, будь обережнішим. Навіщо тобі неприємності? До дідька, Відвернувся він. Тут... Україна гине. Він безнадійно махнув рукою і покотив велосипедом геть. Ми з півонею лишилися ні в сих, ні в тих. Чи воно правда? Чи лише дурна чутка? А Ігрек з якогось дива повірив, «Де ж таке видано, щоб лисіли діти?» «Ходімо на мітинг», – знов нагадала Півоня. «Якщо влада нічого не скаже, то почуємо щось від людей. Не може бути, щоб люди нічого не знали». На Майдані біля сільради зібралося ледь не все село. Пам'ятник воїнам-визволителям височив, закутаний у біле покривало, хоча всі вже знали, який він, надивилися, поки його встановлювали. То були скульптури трьох солдатів, що йшли в атаку. Праворуч від скульптур темніли гранітні плити з довгими списками полеглих односельців. Кожна сім'я мала серед них когось рідного. Перед пам'ятником спорудили дерев'яний поміст. На ньому під червоними прапорами стояло керівництво колгоспу, голова сільради, героїня Доярка, героїня Ланкова, передовий механізатор, представники районної влади і кілька орденоносних ветеранів війни. Решта уцілілих менш заслужених ветеранів товпилися гуртиком біля помосту. Мого дідуся не було ні серед перших, ні серед других. Я побачила його внатовпі ген позаду. На фронті він був кулеметником, мав орден бойового червоного прапора, але ж політв'язень. Мітинг не починався. Чекали обласного начальства, а воно запізнювалося. З динаміків гриміли бадьорі пісні. Широка страна моя родная, Много в ній лісов, полей і рек. Я другої такої страни не знаю, Где так вольно дишить чоловік. Громадяни, які вільно дихали, принаймні дихати їм ще не заборонили Стояли святково вбрані і, незважаючи на гучну музику, розмовляли між собою Яков знула поглядом по обличчях, але не помітила на них тривоги Навпаки, вони були усміхнені, спокійні, тож я і сама заспокоїлася Хто знає, де Ігрик почув страшну новину? Може, воно просто анекдот? «Може, ігрика хтось розіграв?» Сонце припікало, бадьорі пісні чергувалися з фронтовими, і вже в треті цього ранку звучала Катюша. Нарешті довгоочікуване начальство приїхало. Коло закутаного пам'ятника поставили почесну варту якогось хлопця і Ніночку. Обоє підняли руки в салюті. Ніночка стояла в піонерській формі, напрасованій до хрускоту, і в червоній пілотці, обабіч якої здіймалися білі банти, велетенські, мов снігові кулі. Голова колгоспу оголосив початок мітингу. Грянув гімн Радянського Союзу. Обласне начальство, пузатеньке, в сірому костюмі, вийняло стечки товсто, вже потріпану доповідь і підійшло до мікрофона. «Товариші!» – заходилося читати воно, тобто начальство. «Виконуючи рішення 27-го з'їзду Комуністичної партії, весь радянський народ ще тісніше згуртувався». Його балаканину ніхто не слухав, люди стиха тиха гомоніли про своє. Промовись зрідка відривався від паперів і кидав суворий погляд на селян. Його виступ тривав довго і нудно, але врешті і він закінчився. Настала черга для начальства дрібнішого, тобто районного, Воно мовило про те ж саме – про виконання і перевиконання планів, про надої молока, про жнива, оранку і вивезення гною. За районним до мікрофона підступив зі своїми паперами місцевий голова колгоспу. «Поглянь, поглянь на Ніночку!» – штовхнула мене під ребро півоня. Ніночка все ще тримала руку в піонерському салюті. Вірніше, намагалася тримати. Виступи затягнулися, її рука заніміла, хлопчина давно опустив правицю, але Ніночка, свідома своєї високої місії, не могла вчинити так ганебно. З останніх сил вона пнула руку догори, а та в'яла, опускалася, Ніночка розгубилася, злякалася, її лице почервоніло від натуги. Вона спробувала сперти руку на лоб, від чого пілотка з'їхала на самі брови, придавивши банти і ті обвисли, як лопухи. «Ага!» «Ага!» – зловтішалася Півоня. «Це тобі не віршика продекламувати. Виростала я в селі, тато і мама – вчителі. Ні корови, ні свині, тільки Ленін на стіні. Тепер вона справжня тракторуся!» – хихотіла разом з Півонею і я. Ніночка мліла, а мітинг тривав. Ветеранів нагороджували медалями і подарунками». Нарешті хтось з учителів помітив ніноччині страждання. Знесилену піонельську варту спішно прибрали і на півпритомну ніночку повели за сцену відпоювати водою. Жаль. Таке видовище пропало, вдавано зітхнула півоня. Проте найцікавіший момент був ще попереду. Після ветеранів настала черга солдатських вдів. Їм вручали по темній хустині. У довгій вдовинній вервечці на поміст піднялася Софрониха. І тут встановлений порядок пішов в шкереберть. Тому що баба замість тихо подякувати і зійти з помосту рушила до мікрофона. Це сталося так несподівано, що ніхто не встиг її спинити. «Люди добрі!» – пролунав підсилений мікрофоном бабин голос. І від її простих слів, таких не схожих на начальницькі промови, майдан ураз затих. Балачки припинилися, голови повернулися до незапланованого промовця. Мабуть, Софрониха вперше в житті виступала перед народом, тому вона запнулася Сільське начальство стривожено перезирнулося Хтось хотів відсторонити бабу Геть, але начальник з області кивнув, щоб не займали Хай уже баба говорить, раз дорвалася до мікрофона Ну попросить, щоб виписали їй вугілля або чого там ще Він, бідака, не знав Софронихи, не уявляв який то ураган «Нам чорні хустки подарували. За це дякую», – сказала зібравшись з духом Софрониха. «Але я вже маю їх доста. Все життя з 18 років лише чорний носила. Я вас прошу про друге. Відкрийте нам, удовам». Церкву. Тут приїхало начальство із району, із області. Ви, у Бога, не віруєте, для вас то опіум. Але тепер демократія. Так по телевізору кажуть. То ви собі моліться на що хочете, на Москву, на Кремль, на чорта, на дітька. В Сафронихі явно зірвало гальма. А нам відкрийте церкву. Дайте мені помолитися за мого Сафронія убієнного. Свічку поставити, службу Божу замовити за упокій його душечки золотої. Обласне начальство спохмурніло. Про відкриття церкви не могло бути мови, і голова колгоспу зрозумів, що треба спішно рятувати ситуацію. Він ступив до мікрофона, відтісняючи Софрониху. «Товариші, деякі несвідомі елементи хочуть зірвати нам відкриття пам'ятника. Краще б він цього не робив, бо загартовану в словесних баталіях Софрониху прорвало остаточно». «А, то я несвідомий алімент?» – заволала вона намертво обома руками, вчепившись у мікрофон. «Добре, що ти свідомий вивчився, поки я гарувала на фермі, світу білого не бачила, зранку до ночі в гною та й у гною. Добре тобі, свідомому, сидячи в конторі, в теплі, в добрі, а яку будку наїв, церкву відкрий!» Жінка правду каже, гукнув хтось з натовпу. Відкрийте нашу церкву! Відкрийте церкву! Підхопило ще пару голосів. Мітинах закінчено! провиріщала з за засофронищеного плеча секретарка сільради. Гримнув духовий оркестр, перекриваючи всіх і все. На трибуні зчинилася штовханина, полотнище з монумента ковзнуло додолу. Пам'ятник було відкрито. Знай повторювала півоня дорогою додому Шкода наших хлопців Ігрека і Миколу Таке видовище пропустили Здається, в нашій хворій на голову державі справді щось назрівало Якщо вже й Софрониха відчула демократію, то мусило щось змінитися Вдома на мене чекала несподіванка Приїхали батьки Негайно збирайся, звеліла мама, ми зараз же вертаємося в Київ, тобі не можна лишатися тут. Через алопецію похололо мені всередині, то ти вже знаєш, збирайся. Але я стояла як стовп, значить це таки правда, а як же півоня і інші діти. Мама глянула на мене таким зацікованим, безпорадним поглядом, що я як миленька пішла пакувати речі. Літо урвалося, наче низка намиста. Я ще заскочила до півоні, буквально на хвилину, щоб попрощатися, попросила її передати моє до побачення Ігорикові й Миколі. Тоді обняла бабусю й дідуся, смокнула пуму в білу плямку на лобі, і мене повезли рятувати з алопеційних чернівців у затруєний радіацією Київ.